Ez az időszak egyébként 48-49, ez nem csak politikai szélből nevezhető számomra a fordulat évének. Hát valamit írtam, beutalást kértem, és kaptam Gaja Tetőre. Nem. Mátra-házára persze. Szóval a Már üdülőben ott dolgoztam, és ott nyaralt rajtam kívül még egy nem vasutas, egy nagyon különös sorsú ember, az első magyar betűöntő, de igazgatója aki parasz gyerek volt, de annyira jó szakember, hogy már Horthyék alatt munkás igazgatója lett a gyárnak, képzelhetik, mennyire jó szakember kellett, hogy legyen, hogy utána is a helyén hagyták. De hát nem ő volt az én sorsomban a fordulat, hanem a leánya, Angéla, aki szintén ott nyaradt az édesapjával, és ebből az ismeretségből nagy szerelmi házasság lett, és két gyermekem, Angéla és Antal szintén ebből a házasságból született. Az azért sajátos, hogy azt a négy novellát, amit az időt írtam ott fönn, azt kinyomtatták és könyvbe fűzték ugyan, de három nyomdászon kívül senki nem látta a kötetet, és azonnal bezúzták, nem mondták meg, hogy miért. Egyetlen példány nem maradt belőle. Ma sem tudom. Ebben az időben, tehát a perek után, és szabályos skizofréniában értem. Azt mai szemben elég nehéz elképzelni, hogy az ember egyszerre kormánypárti és ellenzéki. De én nagyon sokáig értem ebben az abszolút szituációban. Ez persze az írásaimon is meglátszott. Megjelent első és nagyjából utolsó regényem a házastársak. Szép szabályos termelési regény, film is készült belőle, becsület és dicsőség címen meg hát novellák, más forgatókönyvek tárcák, riportot, stb. Úgyhogy megkaptam a hivatalos, nyomtatott címmenes értesítést, menjek el a parlamentbe, vegyem át a kosult díjat. Vasárnap reggel, április 4-e, öltözöm borotválkozott. És eszembe jutott, hogy az szövetség pártitkára nekem útba esik. És hát nekem akkor is volt egy legendásan öreg és rozoga a is meg ismert Opel kocsim. Engedélyt kaptam rá, mert a lábam miatt a sebesülés Okám, nagyon keveset tudod járni. Fölhívtam, hogy megállok nála, fölveszem, beviszem. Miért azt mondja a telefonban. Hova még? Hát mondom a parlamentbe. Igen. Most mit csinálsz? Mondom, öltözködöm. Tudod mit? Ne öltözködj. Mondom, ne. Azt mondja ne. No, jó. És kiderült, hogy Révai az utolsó percben kihúzott a listáról. Erről persze elfelejtettek címeres értesítést küldeni. Viszont a másnapi szabadnévben, 40. születésnapokban, 52. április 5-én, ott állott a magyarázat Révan József tollából. Kezdjük örkény novellájával, a lila tintával. Ez a novella. Mocskos, rothadt és hazuk. Tulajdonképpen Tulajdonképpeni témája a pusztuló burzsóázia megsajnálása és megsajnáltatása. Örkény elvtárs egy nyilatkozatában kifejti, hogy neki esze ágában nem volt bébit, a burzsóá lányt megtenni főhősnek, és mégis átmenti őt a mély társadalmunkra. És hogyan menti át? A test. Amit örkény ábrázol, az semmi egyéb, mint prostitúció, a mesztelen, füllet, rothat, szexualitásban való turkálás. Egy író, aki meg tudta írni a házastársakat, ami minden gyengesége és fogyatékossága ellenére derék, becsületes, jószátékodnak. Ezt hogyan tudja rá egy évre megírni ezt a novellát? Minden örkénynek, hogy mit ír? Tudjuk ezt is, azt is, rutin kérdésen állok az irodalom. Az ilyen rothadási termékeknek a még új irodalmunkban nem lehet helyük. Hát, hogy javítsak, és bizonyítsam a jó szándékomat. Fogtam magam, és leutaztam Sztalimbárosba. Hát, ha kijön belőle valami. Ki is jött egy teljes riportkönyv. Én pedig elmentem megnézni, hogy hol lesz a nagyolvasztó, a kohó, az egész mű lelke. És a főmérnököt egy réten találtam üdögőni egyedül. Oda mentem, bemutatkoztam. Mondtam, hogy legyen egy kedves vigyen, elmutassa meg, hol lesz a nagy olvasztó. Itt, íróeftás, itt, ahol most vagyunk. Itt. Hát ez egy rét. Vadvirágok, pillangók. Mikor lesz ebből kohó? Íróelvtárs. Szocialista rohamunkával augusztus 20-án itt lesz csapolás. Hát az ide két hónap mérnökeftárs. Egy kapavágás nem történt. Legyen nyugodt az íróelvtárs. Augusztus 20-án itt folyni fog az acél. Egyébként jól értettem. Örkénynek hívják az író Gondolom igen. A patikus fia? Gondolom igen. A csillagpatika a tulajdonosájé? igen. A méltóságos úré? Gondolom igen. Ja, hát akkor elárulom. Lófasz fog itt folyni, nem a Akkor történt velem valami, amitől újra rányílt a szemem a világra. Barátom házában történt nem messze innen, meg voltam híva, és délután beállított még egy vendég, egy 50 év körüli orvosnő, aki szintén gyakran megfordult Starinvárosban, és hát a gyári üzemi étkezdék kerültek szóba, ahol mindketten sokat jártunk. És azt mondja az orvosnő, hát ez valami rettenetes. Miért nem csinálnak már valamit? Na mit kéne csinálni? Miért maga nem látta? És akkor leírta nekem, és ahogy mondta az emlékezetemnek valami rejtek fiókjából, kezdtek előpotyogni a képek. A mocskos, gödrös betonpadlót a több hónapja eltakarítatlan, kilocsantott leves zsírfotyaival. A hámló, penészes falakat, a szennyes, terítetlen asztalokat, és ezt a sok-sok embert, aki le se ült, hanem mosatlan kézzel, vízcsap ugyanis nincs. Álva faltak, hol egy kanál levest a csajkából, hol egy falat kenyeret harapva hozzá a hónuk alól. Üres szemmel meredve be maguk elé. Hát erre valószínűleg város, mondja ő. Hogy így éljenek, így dolgozzanak oda emberek. És én nem válaszoltam neki, mert éreztem, hogy baj van, rettenetes nagy baj van. Ugyanis ezt az embert a piszkos kezével, a mozgó állkapcsával, a semmibenéző szemével én is láttam. Persze. Sok-sok változat csak nem vettem észre. Tehát a szemem is fölmondta már a szolgálatot, nem csak a tollam. Ez olyan vakság volt, amelyet máig is szégyellek. Hát nekem nagyon tisztán kellett volna látnom. Én voltam katona, én voltam hadifogó, én láttam egy-két dolgot. Nem vettem észre, nem írtam meg, nem mondtam ki, ami erkölcsi kötelességem lett volna. Az írástudó felelőssége. És ez nem minden. Azokban az években... Sok fiatal barátom, szoros közeli barátaim nem jelenhettek meg. es Ágnes, Pilinszki, Mésző Mikrós. Egyszerűen jött az ukáz, nem mondták meg miért. És engem ez a veszély nem fenyegetett. Én párta voltam, 56-ig. Legfeljebb jól letoltak. És én ezekben az években még csak nem is találkoztam velük. Ezért állandó lelkiismeretfordulásom maradt később is mindig. Hiába vezekeltem utána évekig. Attól fogva, hogy én magamban ezt a hibát észrevettem magamat, vétkesnek találom. Ha ezt egy ügyész mondja, nem biztos, hogy vállalom. De ha én mondom, akkor vállalom. 56-ban nem nagyon sok politizáló gesztusban vettem részt. Amikor megindult a Szabad Rádió, akkor behívtak a parlamentbe, akkor onnan adták az adását, a Sándor utca épület szét volt lőve, és az induló műsor igazgatója megkért hogy írjak egy bevezetőt az adáshoz. Mondtam, persze, szívesen ott helyben megírtam, így kezdődött. A rádió évekig a hazugság szerszáma volt. Hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, hazudtunk minden hullám szó. Igen, ezt én írtam. Ez az egy dolog fémjelzi 56-os tetteimet, illetve még egy, egy szerelmi a harcoló budapestért. De hát, amikor megcsinálták az írók 56-os számláját, én úgy álltam ott, mint akinek nem túlságosan nagy a és mint akivel el lehet kezdeni az együttműködést. Na hát el is hívtak egy ezzel kapcsolatos megbeszélésre. Csak hogy akkor déri, zelk, háj, tardos már ültek. És akkor ott nekem egy szóharcon támadt ezen a megbeszélésen, az irodalmi élet újraindításáról volt szó, hogy tárgyalhatunk kevés egymással addig, amíg írók börtönben vannak, annélkül, hogy vádirat lenne ellenük. És akkor egyszer csak elfogyott körülöttem a levegő. 57-ben történt, addig még vígan közöltek engem, nem voltam én hivatalosan letiltva. Egyáltalán nem tudom, hogy ilyen letiltás létezett. Tehát gondolom, minden szerkesztőt, aki engem közölt, jól letoltak ezért. Hát egyszer csak ott találtam magamat, fekete listám. Aztán megjött a szép irodalmi kiadótól a felmondó levél. Semmi jövedelmem nem volt. Én határozottan tudom, hogy az, aki a szilenciumomat kimondta, a célgyörgy volt. Írtam egy levelet Györgynek, amelyben az állt, hogy nem jelenhetek meg, és hat próbáljuk meg legalább gyárban elhelyezkedni. Tudni, nekem semmi esélyem arra nem volt, hogy egy gyárba fölvegyenek az a briuszban, hogy 56-ban mit tudom én, miket hittem végbe. Hát kértem, hogy adjon egy levelet, amit én annak a gyárnak, a személyzeti osztályán, hová felvételt kérek, mutathatok. Az egyesült gyógyszer és tápszergyárba kerültem. Persze megkapták acéltól a kivált levelet, Beosztottak az úgynevezett orvostudományi osztályra, ahol a készülő gyógyszerek ismertetése volt a feladatom, és így dolgoztam 5 évig. A házasságom is ekkor bomlott fel. Szépen elváltunk, ahol a volt feleségem hamarosan férjhez is ment. A gyerekek nála nevelkedtek. De nem volt nagyon fényes a hangulatom. Leválasztottuk a lakást, amíg a gyerekek nyaraltak, kialakítottuk nekem egy alig valamivel kisebb garzont, mint első lakásom volt, a háború előtt, egyetemi éveim alatt. Három elég súlyos műtétem volt azokban az években, egy gerincsév műtét. Érszűkület lépett fel a lábomban, valószínűleg a háború sebesülés miatt mindesetre ugyanazon a lábamon. Azt is kétszer kellett operálni. És közben írtam. Éjszaka, lopott időben. De minden nap folyamatosan írtam. És életemben először úgy írtam, hogy nem voltam tekintettel arra, hogy meg fog-e jelenni, hiszen egész biztos volt, hogy nem fog megjelenni. És nem voltam tekintettel a szerkesztőre, a lektorra, az olvasóra sem. Csak arra, amit írtam. És akkor találtam magam. Mások úgy mondják, akkor találtam meg a hangomat. <gül> ez persze, ez nem igaz. Én tudom, hogy ez nem új dolog volt, inkább újrakezdés. Én a legelső novelláimban megtendítettem ugyanezt a furcsa, groteszk hangot, amit ez az állapot, hogy nem kellett megfelelni senkinek, hozott újra elő. Ekkor írtam az első egyperces novellákat, a macska játékot, a tótékat. Ez volt a szabadság. A teljes szabadság életemben.